Аж затрусився, забило його, всього в судомах зубами заскриготав. Аж злякалася Соломія, як трохи втихомирився, мовив ледь чутно. Тепер уже не побачу ніколи, хіба голос почую. Хай би приїхала і тебе прошу. І неї проситиму, як тре. Зойка за мене письмо напише. Добре, добре, заспокоїла Соломія. Я передам твою просьбу. Чого ж ти нічого не написала? Хоча що, я питаю, ти ж горда була. Яка там горда? Просто. На героя бач і на ту гадеру у проміняв, подумала. Зітхнула тільки. Інженером став, спитала. На півтора року відповів і спробував рукою змахнути. Пойняв не моє то діло. Назад до трактора попросився. Казали, хоч інститут закінч, та щось як обламалося. Після того всього, після того, степ тільки й рятував. Він потім попросив про дочку розказати. Соломіра сказала, і що донька Соломійка найменша на нього вельми схожа, застагнав при тім. і що характером бистра, і як з Віталиком з маленства дружила, і як тим грузином захопилася на практиці і замуж майнула, і як додому з донькою вернулася. Зійшлася з тим віталиком? Григорій видихнув. Простив, простив. Ну, вона, окаянеця, ще й сказала, дорікнеш хоч раз, поїду геть. Ну, та й сварилися, й мирилися. Віталька таки інститут в Луцьку кінчив, вона до нього поїхала. Так і живуть ще сина мають. У в університеті вчиться, Віталик фірмочку має. Дочка наша таки стала кондитером, а Тамарка заміж вийшла. Поїхала в Італію, там і вийшла. Тико не за італіянця, а за свого теж заробітчанина. Дві коправнуків уже маєш. Ой, Господи, тільки й сказав. Ну, потім, що теж має внуків, Брата в Херсон забрали, великим начальником був. Два роки, як помер, Ще встиг, поки ходив, На похороні побувати, Хоч майже ніць і не бачив уже. Жінка його, Грицева колишня, І братова два рази навідалася, як зліг. Отставника собі якось знайшла, Ну, та він не в обиді, то її життя. Соломія і про Марусю, і про найменшого свого Олега розказала. Як то боїться, щоб він на тому своєму мациклеті може розбитися. І про гордівих дітей. То ти на четверо чужих дітей пішла. Григорій закліпав, засовався натужно. Ледь-ледь та мов би вирватися кудись хотів. Що ще хотів сказати, і не міг. Так і в мене своїх двоє було. Соломія озвалася, перебила тую журу. Ну, діти як діти, і сварилися, і мирилися. А ті двоє, бач, і поєдналися. А я, щоб перебити його журбу, Соломія ще взялася розказувати. Так і до Руфини Раїси дійшла. З сумним сміхом розказала, Як Руфка Райка Соломійку маленьку крала, Як потім неї судити хотіли, Як приїжджав той неїн полковник виручати, А виручивши, повіз у свій Краснодар, Так таку дисципліну навів, що стала райка, як шовкава, навіть сама казала зі смішком, нібито, як приїжджала, що за провини офіцерським ременем лупцює та в куток на коліна ставить, як маленьку. Ну, тепер, як віддав Богові душу, то ще собі отставника якогось знайшла, як і твоя. А перший неїн, тоже Олег, як і мій син, казала Соломія, Женився ще раз і троє дітей має. То теж Райка Руфин розповідала. Багато про що говорили, згадували. Зрештою, повідкладавши те повідомлення на день і два, Соломія сказала, що таки їхати мусить. Бо через десять день, там тої другої суботи, внучки Оленк світланиної доньки, котра в рівному вчиться на інженера весілля за однокурсника виходить, казала, з самого начала учоби полюбилися. Добре, сказав Григорій, їдь, мо коли ще приїдеш, хоч навряд. Приїду, пообіцяла Соломія, мені та мандрівка, як дівці патьори, уподобалося. Хай мені соля наша напише, — попросив Григорій. Усміхнувся і зітхнув. Хай навіть полає. Зоя мені прочитає. Скажу, щоб написала. Хай напише. Хоч пару слів. А потім, може, і на приїзд зговоримося. Напише. другого дня, як Соломія зібрала свої речі, Григорій сказав, що йому дуже її не вистачатиме. Що той тиждень в Києві та ще цих два місяці були найщасливішими в його житті, це він тепер, тільки тепер зрозумів, сьогодні перед її від'їздом, хоч перед тим теж думав багато. Прийшла Зоя і тоже вперше подякувала Соломії за те, що приїхала і дядю Гришу доглядала. «Що ж би тобі подарувати на дорогу?» Григорій говорив слабо і сумно, і радо водночас. «Нічого не треба. Сушка з яблук залишилася. Наші степові особливі яблука, сказала Зоя. Зараз я ще щось подивлюся. Водна метнулася до комори, пограбовці, куди десь там Соломія підійшла до ліжка. Знаєш, що Соломко. Я тобі на прощання, пісню подарую, сказав Григорій. Я тобі, казав, здається, тоді співати люблю. Ось свою якусь любиму пісню і подарую. Пісню пам'ятатимеш? Даруй. Він прокашлявся, як міг, І почав співати. Тихо і хрипко, Аж шепеляво, То таки співав. Зайшла Зоя З кошиком у руці І собі стала слухати. Григорій співав. Ой, чий-то кінь стоїть, та й сива гривонька, сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчинонька, не так та дівчина, як їй личенько, подай же, дівчина, подай же, гарна я, на коня рученьку. І з кожним реченням, і навіть словом голос його слабшав. Соломія простягла, подала свою руку, він узяв, спробував стиснути її, та неслухняні пальці розтиснулися, рука опустилася донизу. Григорій важко задихав, намагався чи то далі заспівати, чи то вимувати якісь слова, але не зміг. «Ще за хвилину», він сапнув пару раз, хапнув повітря і перестав дихати. На другий день після похорону Соломія прокинулася за звичкою рано вранці. Крізь вікно ще тільки просіювався світанок. Автобус мав прийти близько дев'ятої години. Вона дивилася у вікно. Знову сама-самісінька. По дворі ходив пес Чобарс, то, пояснив Григорій, так назвали Чорний Барс. Чобарс, так скорочено. Подружилися за ці два місяці з ним, треба буде перед від'їздом нагодувати. І курей та качок, бо кабанчика – це іншу живність, гриць уже не тримав. На могилу треба навідатися Грицеву і тут раптом подумала Соломія, що хочеться цей степ за селом побачити, подивитися на прощання. На той степ, який так любив Григорій, який орав і засівав ціле життя, накинула ковтину і вийшла на двір. Чобар срадо закрутив хвостом, Соломія відчепила його, І обоє пішли сільською вулицею. Село ще спало, Тільки на якомусь дворі жінка йшла з відром, Певна вже доїти корову. Коли село закінчилося, Соломія вийшла в поле. Дибціла дорогою поміж двох килимів. Зеленого з підрослої землі. Із квітів по другий бік дороги там переважали маки. Ото я й побачила степ, подумала Соломія. Могла б тут жити, якби тільки...